I fotbollsVM går Sverige vidare till slutspelet men där blir det direkt tvärstopp. Brasilien vinner med hela 7-1 i en match som radiorefereras av vårt Brasilienchef, Brasilienchef Gunnar Göransson. Han har aldrig tidigare hållit din en radiomikrofon. Efter Brasilienmatchen är han känd som oj, oj Göransson. Nacka tacklan. Nacka tacklan. Ja ja ja ja. 7:an åtta springer fram och tar bollen åtta leker med. Gärd. Aj aj aj hon leker. Nian, är utanför straffområdet. Åttan passerar. Oj, oj oj oj. Åh mål! Mål Elvan! ut men Sverige lyckas ändå efter seger i sista matchen mot Spanien ta bronsmedaljerna. Det är en prestation eftersom flera av guldmedaljörerna från OS i London 1948 har blivit professionella i utländska klubbar och därför inte får vara med i VM. Och i augusti blir också Nacka skolan professionell i Milano-klubben Inter. Världsmästare blir för övrigt Uruguay som i finalen överraskande besegrar favoriterna Brasilien med 2-1.